в'ючись об грудки і доганяючи себе самого. Потім його знудило, і він виблював прямо на чорну землю, по якій котився полем, прямо в калюжу, якої так і не зміг подолати. Все спалахнуло так яскраво, що він зупинився. Зупинився, вдивився в те палахкотіння, а тоді звалився у траву, гублячи рештки свідомості і останні іскри сьогоднішнього дня». Оттямився від холоду. Йому здалося, що хтось смочує йому голову. Це було приємно і неприємно водночас, і він, зворухнувшись, застагнав. Потім захотів розплющитись, але глухий біль нагадував йому все, і він уперше в житті пізнав відчай. Не знав, куди втрапив, не віддав, що чинити і куди йти. Голова покрилася глухою темрявою. Відчув це по-справжньому тільки зараз, хотів піднести руку до очей, коли ж зустрівся з чиєюсь рукою, аж здригнувся і глухо запитав «Хто то?». Йому відповів дитячий голос, він навіть подумав, що десь чув той голос, і що він дуже приязно звучить. «Це ти, Мотре?» – запитав він. Але це був якийсь сирота, котрий втік зі школи. Він бачив усе, що сталося, і хоче йому допомогти». Хлопченя, певне, плакало, бо шмигало носом. Чого ти плачеш, малий? нескількимога лагідніше запитав він. На вас страшно дивитися, дядько, вже по-справжньому заплакав хлопчик. Коли була ніч, то ще нічого, а зараз, а зараз, то зараз не ніч? запитав він і з тривогою в голосі. Уже ранок, сказала хлопчиня, а я сиджу тут біля вас цілу ніч. Ви все пориваєте до очей. Він запитав, що з його очима. Врешті про це й питати було годі, але він спитав і напружився, щоб вислухати правду. Але хлопчиня мовчала. «Ну чого ти мовчиш?» – з мукою спитав він. І хлопчиня заплакала ридма. «Гаразд!» – пробурмотів він. «Знаєш, де моя домівка?» Хлопченя знала, і він спробував сісти. Тіло йому ломило, було важко і пальцем кивнути, але він звівся і сів. «Ну от», – сказав, – «а тепер добиратимемося додому». Його знудило, відчув, як усередині все палиться, і знову ледве виблював. Лоб у нього був мокрий, певне хлопченя мочило водою, лапнув за волосся і натрапив на щось чудне. Волосся в нього майже не було, хіба кущаки, об які він аж руку поколов. «Не чіпайте, дядьку, сказала хлопчиня, – «там у вас також ране». Він сидів важкий і безсилий, криваві біль маю освітили назустріч ранкові, а побите обличчя було аж сизе. «Ну, не плач», – сказав він лагідно, – «чи далеко ми від моєї домівки?» «Полем навпрошки», – відповіло плачуче хлопчиня. «Я не знайду», – хрипко пробормотів він, – «а коли ти не перестанеш плакати, то не зможеш мене провести». «Мені страшно», – сказала хлопченя. Він знов відчув біль там, де були колись у нього очі. «Зав'яжи мені!» – попросив і вирвав шматок сорочки. Руки в нього тремтіли, і від зусилля, з яким рвав сорочку, на лобі виросився піт. Хлопчиня в'язала йому очі, і він відчував малі тріпотливі пальці на потилиці. Обтім я йому вдарилася кілька сльозин і опекло. «Тепер треба встати!» – сказав він. «Чи нема близько палиці?» «Нема», – відповіла хлопчиня, – «але я можу збігати». Йому стало раптом страшно, що опиниться тут сам. «Не треба», – хрипко сказав, – «допоможеш дістатися до мівки». Захотів встати, відчув, як його вхопили за поперек малі рученята, як натужно допомагали йому, і глибока сіра печаль пойняла його душу. Став на і спробував клякнути. «Це йому вдалося» і він відчув на обличчі тепло. Сонце стояло якраз перед ним, і лило на нього тепле ранішнє проміння. І він замер, слухаючись у це тепло. Його душа схвилювалася, а печаль вже виростала в біле кудлате дерево. І він пізнав нову силу, що з'явилась у глибині його єства, в глибині цього ранку і сонця. Натужно звівся, а потім важко дихав, Хитаючись на всі боки, хлопчення підпирало його, і він зрозумів, що це йому допомагає, що тепер він зможе навіть піти. Але навколо стояла глупа тьма, і він не знав, куди ступити. Немов висів у повітрі і боявся втратити рівновагу, бо коли втратить рівновагу, може ніколи не звестися. «Ти таки побіжиш за палицею», – сказав він, – «бо так я не дійду». Почув, як відірвалося од нього хлопчиня, і як швидко полопотіли по дорозі босі ноги. Що це за шлях? спитав він, але згадати не міг, та і не було сили. Сидів і слухав, як дзвонять у вишині жайворони. Це був теплий, мелодійний дзвін, так само милий, як ранішнє сонячне тепло. Вітерець війнув на нього і приніс запахи в зела. Навіть розрізняв, що як пахне, і це дало йому всяку таку розраду. Намагався згадати вчорашній день і те, що з ним сталося. Але від таких думок боліло, і він знову слухав жай варанків. Сидів так довго, зацепенів, і наче перетворювався у камінь. Важкий, хворий камінь, який живе тільки цим дзвоном і ранішнім теплом, а ще запахами зела. Я вже приніс, почув він над собою голосок. Йому всовувалося в руки палиця, і він, спираючись на неї, звівся. То куди ж іти? несміливо іначе ніяково спитав він. А просто хлопчення важко дихало від бігу. Він перекинув палицю в праву руку і ступив перший крок. Його замлоїла і закрутилася під ним земля, але стиснув губу і пішов. Сонце гріло на них ззаду, йшло дві чудернацькі постаті, одна величезна, розкарячена і важка, що налягала на палицю і ледве волочила ноги, а друга мала, що стрибала біля великої, як пташеня. Вони похитувалися в теплому жовтому світлі, наче гойдав їх ранок, і наче пливли вони по зеленому неозорому морю. Відтоді почали ходити по ріщені нові жебраки. Мале метке хлопченя водило величезного сліпця з пошрамленим обличчям. Він був такий великий, а хлопченя таке мале, що хто бачив їх, не міг стримати жалю. Бо від здоровання віяло дивною силою, що примушувало забувати про його каліцтво, а від хлопченяти самою печаллю, Кволе і тендітне, мов дівчинка – з худим виснаженим личиком воно підскакувало до якогось двору, залишивши свого велетня на вулиці, і починало виспівувати, танцювати, а чи жалібно співати. І люди виходили з дому, щоб послухати малого і подивитися на чудного сліпця, що немічно стояв серед вулиці і покірно чекав, доки зробить хлопчення своє діло. А воно заливалося, і люди, слухаючи чудовий голосок, витирали сльози, що самі напливали на очі. «Біда ж мені на чужині, – співала мале, не так же тій сиротині, як бідній голованці, що не маю я з ким приязні, туги розлучити, тільки звик я з перестанку на чужині жити. Ходжу, блуджу по юлонці, тяженько зітхаю, що на чужині я бідний родини не маю». Він співав таким високим, та ясним голоском так чисто і гарно світилося його личко, що люди не жаліли милостині. Вони звертали від села в поле, а тоді й йшли, доки сморювалося хлопченя. Тоді Іван брав малого на руки, і вони знову йшли. Малий підказував, де баюрина, а де яма, куди повертати і де йти обережно. Тому їхньому ході було щось таке, що забували про своє жебратство». Вибирали затишне місце і сідали розкласти вогонь. Їли, що Бог послав, а тоді знову йшли. На ніч спинялися на якомусь хуторі чи просто в полі. Тоді Іван розповідав малому казки, і той, схулившись під рукою у свого велетня, слухав з такою цікавістю, що велика кострубата рука сліпця клалася йому на голову і починала тихенько гладити. Так він і засинав. Тоді відчував Іван, що йому стає затишно на душі, бо решту часу він жив самою напругою. Бачив звірів, що наступало на нього, і хапали розщепіреними лапами, думав про це так багато, що почав забувати справжнє обличчя, яке колись знав. Ставав лихий, гризла його ураза, спалахував біль, такі хвилі розмотував голову і обмацував, заростала повільно, але все ж заростала». В новий оріль вони відтоді не заходили, і він намагався не думати про те, так само, як не думав про свою хату і про мотрю. Хіба інколи запалювався смуток, приходили до нього веселі, залиті сонцем поля і золотий лев, з яким змагався. Тоді клалася йому на густа усмішка, обличчя губило замкненість, і хлопченя, бачачи це, раділо – Воно співало в такі дні веселіших пісень, веселіше пританцьовувало і удавалося до довших віршів, які залюбки слухав і Іван. Та й люди сміялися, аж за боки бралися. Потім вони знову йшли, і знову брав Іван на руки свого праводиря, а той, обхопивши його за шию, тоненькою рукою мудро показував шлях. Але прийшла ця осінь коли Іван прокинувся одного ранку і довго слухав щімкий біль, що раптом озвався у ньому. «Це ж яка пора?» – спитав він. І хлопчиня, яке вилізло з копиці сіна, де ночували, сказала, що вже ранок. «Я не про те». Іван сів на сіні і пошукав обличчям сонця в небі. Але сонця не було, і він зрозумів, що має піти дощ. Ще настороженіше витяг до неба обличчя – «Я питаю, чи вже осінь, чи ще літо?» «Вересень», – сказала хлопченя. Тоді він зрозумів, що його тривожило. На нього повіла тліном леглого листя, холодним продовом і мертвим духом порожнього поля. «Тобі не холодно?» – спитав він. Але хлопчиня не відповіло йому. «Так тобі холодно?» – сказав він. «Може, повернешся в школу?» «Не проганяйте мене», – жалібно сказала хлопчиня. «Я не хочу повертатись у школу». «Та от бачиш, – понуро сказав Іван, – не можу я бути жебраком». «Це я проситиму», – так само жалібно сказала хлопчиня. «Ви стоятимете на вулиці, а я проситиму». «Чи є тут близько ліс?» – спитав він. «Близько», – дихнуло на нього хлопчиня. «Ми підемо в ліс». Він звівся, струснув одежу, і хлопчиня раптом злякалася його, бо від нього застромувало такою силою, якої він не знав. «Що ви хочете зробити?» спитав він, але Іван уже рушив. «Ви не туди йдете?» крикнуло хлопченя, все ще сидячи на сіні. «Треба праворуч!» Він повернув праворуч, а хлопченя побігло слідом. Взялося за шворку, прив'язану до Іванова очкура, і повело його. На них дихнув сумний ліс. Легке листя, холодок синього ранку, прив'яли де-не-де зілля. Зашумив вітер, і хлопчиня почало стрибати, щоб зігрітися. Іван йшов швидко і впевнено. Його тягло до себе на кописько дерев. Ліс кликав його дивним голосом. І він зрозумів, що то знову виходить на дорогу лев. Вже міг його побачити. Почув його дихання і тепло його шкіри.